In her, in medam se, mesijor, ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni varijate, zofini, ljubimci. Verjetno je večina ljudi že slišala za podnebne spremembe, mogoče so celo izrazili resnično zaskrbljenost zaradi tega. Koliko pa v resnici doživljamo podnebne spremembe kot grožnjo? Ker so te spremembe lahko majhne in ob običajnih spremembah vremena in podnebja včasih težko ugotovljive, nas je mnogo prepričanih, da ne bodo vplivale na naša življenja vendar so nekateri deli sveta zaradi sprememb podnebja že zelo prizadeti. Nažalost kaže, da mnoge države v razvoju nosijo najtežje breme podnebnih sprememb, čeprav gre v zroke zanje, če kje, iskati predvsem v dejavnostih razvitih držav. Tako kot v vsaki znanstveni razpravi, obstaja tudi v zvezi s podnebnimi spremembami precej gotovosti. Vendar se večina znanstvenikov strinja, da je povprečna temperatura na površju zemlje v zadnjih desetletjih naraščala bolj, kot to lahko pojasnimo z naravnimi podnebnimi cikli. Aktualna epizoda globalnega segrevanja bi tako naj bila v glavnem posledica človekovih dejavnosti. Toda, tudi če ni tako, je vpliv človekove dejavnosti na okolje tako ničujoč, da tudi, če odmislimo apokaliptičen scenarij podnebnih sprememb, presodno vpliva na kakovost življenja, planeta in človeške vrste same. V to vrstni percepciji sveta je seveda potrebno oblikovati načine, ki na ustrezen in primeren način ljudi izobražujejo o tem, koliko in kako lahko sami pomagajo pri ohranjanju živosti svojega bivanskega prostora. Ena takšnih izobraževalnih akcij je tudi projekt Nomadske šole, ki ga bomo ob nekaterih izsledkih o podnebnih spremembah danes skozi oddajo Sofijinih podrobneje predstavili. Viv.zofijini.net. Vaša bližnjica do vednosti. And he feels it only halfway And before I even argue He is looking out the window At somebody coming in It is always nice to see you Says the man behind the counter To the woman who has come in She is shaking her umbrella And I look the other way as they are kissing their hellos And I'm pretending not to see them And instead I pour the milk I open up the paper There's a story of an actor who had died while he was drinking It was no one does not really see me she sees her own reflection and i'm trying not to notice that she's hitching up her skirt and while she's straightening her stockings her hair has gotten wet The Bells of the Cathedral Zofijini Ljubimci V času med 2. februarjem in 4. majem 2007 je medvladni panel za podnebje predstavil svoje četrto poročilo Podnebne spremembe 2007. Poročilo v treh delih obravnava najnovejše ugotovitve o spreminjenju podnebja, posledice letega in možnosti za blaženje podnebnih sprememb. Medvladni panel za podnebje, oziroma skrati so IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change, je bil spostavljen leta 1988 strani Programa za okolje Združenih narodov in Svetovne meteorološke organizacije. Namen je bil izdelati celovit pregled znanstvenih, tehničnih in socioekonomskih raziskav in literature v zvezi s podnebnimi spremembami. Prejšnja poročila so bila izdana v letih 1990, 1995 in 2001. Prvi del aktualnega poročila nosi naslov fizične znanstvene osnove in je bil objavljen 2. februarja 2007, v njem pa strokovnjaki ogotavljajo, da osebnost CO2 oglikovega dioksida v ozračju že 200 let stalno narašča zaradi človekovih aktivnosti. Osebnost oglikovega dioksida danes narašča hitreje kot kadarkoli v zadnjih 2000 letih in je najvišja v zadnjih 650 letih. Nekoliko manj hitro kot v preteklosti naraščajo emisije metana. Ogrevanje planeta se kaže v splošnem ogrevanju zraka in oceanov. Talita se morski let in sneg, gladina mori se viša. Porast temperatur na kopnem in v oceanih od leta 1906 do 2005 znašal v povprečju ni cela 74 stopinj Celzija povečala pa se je tudi absolutna vlažnost zraka. Izporučila tudi izhaja, da se je globalno količina padavin nad kopnim povečala za od 1 do 2 odstotka. Regionalno pa so trendi zelo različni. Pogostnost suš se je marsikje povečala, predsem kot posledica spremenjene splošne cirkulacije zraka. Bolj sušno postaja v Srednji Afriki, Sredozemlju, Južni Afriki in Južni Aziji. Bolj mokro pa postaja na vzhodu Severne in Južne Amerike, na severu Evrope in v Severni ter osrednji Aziji. Strokovnjaki so tudi izpostavili pogostnost obilnih padavinskih dogodkov. Izmerjeno pa je tudi zakislevanje površinskega sloja oceanov. Projekcije podnebja do konca tega stoletja kažejo, da bo dvig globalne temperature odvisen od našega obnašanja. Do konca stoletja bo to v najboljšem primeru plus 1,8 stopnje C. Če pa se bo nadaljevalo neobrzdano naraščanje emisij toplogrednih plinov, bo srednji dvig kar plus 4 stopinje C. Kopno in severne geografske širine se bodo ogrele bistveno bolj, kot bo globalno povprečje. Morska gladina se bo povprečju odvignila za vsaj 18 cm, v najslabšem primeru pa za 59 cm. Morja se bodo še naprej zakisljevala, morskega ledu bo vse manj, manjši ledeniki bodo izginili, snega bo manj. Vse več bo padavin ter vročinskih valov, ki bodo intenzivnejši in dlje trajoči. Strokovnjaki tudi pravijo, da bo tropskih ciklonov predvidoma manj, bodo pa bistveno bolj uničujoči. Poti premikanja različnih neurij, sedaj pogostih v tropskem pasu, se bodo pomikale proti severu. Prišlo bodo do prerasporeditve padavin, zlasti poleti bo močno prizadeto sredozemlje. Močno se bo zmanjšal tudi ponor oglikovega dioksida v oceanih in na kopnem, torej bo še več oglikovega dioksida ostalo v ozračju. Del poročila, posledice, prilagajanje in ranljivost, je bil objavljen 6. aprila lani. V njem so znanstveniki zapisali, da se podnebne spremembe že dogajajo in da vplivajo na naravo. Prav tako poročila ugotavlja, da bo segrevanje ozračja, ki je v največji meri posledica človekove dejavnosti, predvsem škodljivih izpustov, ki nastajajo pri izgorevanju fosilnih goriv, Povzročilo dezertifikacijo, suše in dvig morske gladine, kar bo prizadelo predvsem tropska območja pod Saharsko Afriko in tiho morske otoke. Kot navaja poročilo, bodo zaradi globalnega segrevanja ozračja tako ali drugače prizadeta vsa območja na vseh zemljepisnih širinah. Najopaznejše bo večje število sušnih obdobij, posledica tega pa bo manjši pridelek in več lakote v najrevnejših predeljih sveta. Na drugi strani bo zelo verjetno hitro taljenje himalajskih ledenikov, ki z vodo skrebujejo velike rečne sisteme od Indije do Kitajske, povzročilo tako imenovane udarne valove ki jih bodo v zadnji posledici občutili tudi na evropskih in severnoameriških obalah. Poročilo je najostrejše opozorilo Združenih narodov doslej, ki z veliko zanesljivostjo napoveduje suše in pomankanje vode, kar bo po vsem svetu prizadelo več 100 milijonov ljudi. Prav tako ugotavlja, da je več kot 90 odstotno zanesljivo, da je se danja otoplitev posledica izpusta toplogrednih plinov, predvsem oglikovega dioksida. Tretji in zadnji del poročila, blaženje podnebnih sprememb je bil sprejet 4. maja 2007, V njem pa so znanstveniki skušali odgovoriti na vprašanje, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in preprečiti podnebne katastrofe. V tretjem poročilu znanstveniki ugotavljajo, da ima svet na voljo tehnologijo in finančno sredstva, za omejitev katastrofalnih posledic globalnega segrevanja, a za znižanje izpustov toplogrednih plinov mora ukrepati takoj – Za preprečitev katastrofe ostaja človeštvu le še nekaj let časa. Da bi preprečili najhujše posledice globalnega segrevanja, da bi omejili višenje temperature, se morajo izpusti toplogradnih plinov stabilizirati najkasneje v 8 letih, do leta 2015. Do sredine stoletja pa se morajo izpusti v primerjavi z letom 2000 znižati za 50 do 85 odstotkov, Stroški za zmanjševanje klimatskih sprememb so po ocenah IPCC-ja za enkrat še obvladljivi. Stroški za omejitev segrevanja ozračja na še spremljiv raspon bi na leto znašali manj kot nič celih 12 odstotka svetovnega brutodomačega proizvoda, piše v poročilu. Po mnenju klimatologov bi lahko uporaba okolju prijaznih tehnologij svetovno gospodarsko rast celo nekoliko pospešila. Imamo vso tehnologijo, ki jo potrebujemo za zajezitev težave, menijo strokovnjaki. Trenutni napori so usmerjeni v to, da se temperatura ne bi povečala za več kot 2 stopini Celzija. A tudi tako majhno povišanje bi lahko za 2 milijardi ljudi pomenilo pomanjkanje pitne vode do leta 2050. Med 20 in 30 odstotkom rastlinskih in živalskih vrst pa bi grozilo v izumrtje, ugotavlja IPCC. Pravočasno uvajanje biogoriv, obnovljivih virov energije, večja energetska učinkovitost in ostali podobni koraki lahko oblažijo svetovno katastrofo. Znižanje izpustov je možno, če se svet odpove gorivom, kot je premok, poskrbi za večjo energetsko učinkovitost in znatno zmanjša krčenje gozdov. Prispevek je povzet po poročilu medvladnega panela za podnebje, ki ga najdete na njihovej spletni strani www.ipcc.ch. Say I don't Tudi jaz vplivam na svet. Slaba novica pri tem je, da ne morem obežati odgovornosti. Dobra novica je, da lahko vplivam na spremembe. Zaradi posledic podnebnih sprememb se človeštvo bolj zaveda, kako smo med sebojno povezani, kako lahko naš način življenja istočasno vpliva na naše okolje in na življenje drugih ljudi po svetu. Sodobna trgovina, mednarodni promet, Dosežki telekomunikacijskih znanosti nas še bolj povezujejo. Ne moremo si več zatiskati oči pred problemi drugih, pri katerih smo udeleženi, pa če si to želimo ali pa ne. Če nič drugega, danes ne moremo trditi, da ne vemo, kaj se dogaja na drugih koncih sveta. Nomadska šola je potujoča karavana za neformalno učenje in predstavljanje tem, kot so podnebne spremembe, medkulturni dialog in svetovna trgovina na zabaven in človeku prijazen način. Partneri pri tem zanimivem projektu so Društvo Afriški Center, Fokus, Društvo za sodnaraven razvoj, Društvo Humanitas ter Zavod Equilib. Namen nomadske šole je obveščanje širše javnosti o svetovnih izzivih, kot so medkulturni dialog, pravična trgovina, ter o majhnih korakih, ki so potrebni za boljšo energetsko učinkovitost in učinkovito ter odgovorno porabo naravnih dobrin. Poslanstvo projekta prihaja iz zavesti, da si ne moremo več privoščiti porabe, kot jo imamo sedaj, predvsem ob upoštevanju dejstva, da svetovno prebivalstvo narašča in da vedno več ljudi v svetovnem merilu živi v revščini. O nomadski šoli in v drugih podobnih projektih smo se ob priložnosti pogovarjali z Evo Marn iz društva Humanitas in Ibrahimom No Homeom iz društva Afriški centar. Seveda vsak, vsaka organizacija se z nekega svojega področja, eh, svo, mislim, da so, svojo vsebino prispeva in sicer eh, Equilip se ukvarja nekako bolj z globalno ekonomijo, odgovornostjo podjetij, eh, eh, fokus je bolj okoljska, vemo eh, klimatske spremembe in tako, Afriški center mogoče bolj medkulturni dialog in učenje globalno humanitas pa tudi medkulturno učenje, globalno učenje, človekoj pravice, smo nekako bolj tako specializirani. Skratka, tukaj smo se skupaj dobili in ena od dejavnosti je tudi nomadska šola. So pa še številne druge, se vede kampanje na temo svetovne ekonomije, klimatskih sprememb oziroma okolja. To bomo nekako vse skupaj zasnovali v tem smislu, da se prašamo, kako en posameznik lahko vpliva na ta svet oziroma kaj v svojem življenju od jutra do večera, kot delovni človek ali pa študijski človek kot privat zasebnem življenju, kot homo skratka, kako lahko um, on vpliva na, na, na spremembe, oziroma izhajamo iz tega, pa že vede tudi on odgovoren, zato ker dejansko uh, vse, kar počnemo, je lahko, lahko povzroči neke spremembe. Ja, nomad, nomadska šola smo za zato, da lapač, lapač pa pa ta način življenja, ki ga namali, da potujejo. Ker, če pravo da nomadi poti jo z enega kraja v drug kraj, to ne pomeni, da niso trovo si izobrazbe, izobražbe. Ta izobražba ostane, pač pa na ta načina se putu, da grejo tudi v vše, ki tudi z njimi. Ok, tvele v Sloveniji tega ne bomo narediti. Zdaj mi smo sodeločili, da bomo šli mi v kraje, ki nas povabijo ali pa tudi sami se sobljamo, da pač pa prestavimo različne dejavnosti naša pibliča izvrša do otrok, do šeši javnosti. Na pač pa eh, skratka imamo različne teme, te teme so zelo velagolivne tudi. Mislim, kako, kako preko zabave otroke eh, tudi o, o, o, o, o, o ekologije. Sam projekt kot tak, bo ima, ima sprotje vlase, tako da bodo tudi med tam, ko projekt poteka, bodo tudi brošure, bodo tudi zelo medijsko priperta, ker je to evropski projekt bo tudi na koncu evaljacija in seveda uh, za naprej, ka, ka, ko, ko ta projekt se konča, se pa drug projekt mogoče iz tega izrodi. Mi smo svičili na začetku, ampak uh, moramo gledati, da uh, ta projekt ni zatega, ker je to moda, da govorimo o okolju, ampak uh, govoriti o okolju danes samo moda, ampak tudi uveza, da, dansko, da vsi uh, dobimo res poratki o okolju. Jo jaz skupaj s projektom, tudi se moramo učiti o okolju, sprejeti druge druge, bi reko, druge znanosti, kar je tudi projekt projekt tudi interdisciplinarni in samo eno eno področje, ampak pač pa da se soči so z vsemi kaj znanost sodobno znanost danes, z danes ponuja iz področja okolja, ker okolje ni samo okolje, okolje tudi je sociala, okolje tudi je, tudi Je, je tudi pravo, ne, kot je v začetku, in tudi so projekti, ki so zelo kompleksni. Zato pa tudi so partneri, vsak partner pokor je tako zelo pomembno območje. gobo. Iz društva Fokus je govorila o poslanstvu nomadske šole in o projektih društva za sona raven razvoj. Jaz bi zdi šla mogoče še en korak nazaj in bi pač povedala sem to, da v bistvu, kar se nam zdi zelo fajn pri tem projektu, načelom se imenuje tudi jaz, je to, da nekako združujemo ta medkulturni dialog, princip medkulturnega dialoga z okoljskimi temami, namreč mi Ni, recimo podnebne spremembe nimajo državni, poznajo državnih meja, ravno tako kot v dejansko globalna trgovina ne pozna državnih meja in vsi vplivamo na njo, vsi smo vpleteni in no, to se mi zdi ta presežek, no, to združevanje teh tem. Zdaj, kaj ima fokus pri temu? Fokus pristopa k temu področja podnebnih sprememb. Gre se pa zato, da opozarjamo, da lahko vsak posameznik nekaj vpliva, da vsak posameznik dejansko vpliva na spremenjanje podnebja in torej vpliva na celoten svet. Torej, recimo, če jaz priškem si izkuham čaj na vroči vodi, vplivam tudi na to, da se mogoče v Bangladešu ena hiša potopi, recimo. Ne. Na to, no, povezanost, svetovno povezanost opozarjamo, kot seveda iz vidika podnebnih sprememb. Iz vidika mogoče dejanj, ki jih lahko vsak posameznik naredi, da zmanjša svoj ekološki odtis. In to je sicer preko kvizov, imamo recimo tri kvize, prilagoj, pač starostno prilagojene za otroke, za recimo šolarje in pa za odrasle. Imamo okoljski tisk, ki ga izračunavamo. V teh kvizih v bistvu imamo združena znanja iz recimo podnebnih sprememb ekologije in pa tudi mogoče poznavanja medkulturne komunikacije. Recimo, če dam vem, en primer so to okoljski migranti, ki se v bistvu utikajo vseh težav, od podnebnih sprememb do migracij, do ekono svetovne ekonomije in podobno, no. Je, v bistvu, cilj je, ne, da dosežemo neko spremembo ne samo v dojemanju, ampak tudi dejansko spremembo vedenja, ne, pri ljudeh, zato, ker Utovili smo, da ljudje precej dobro poznajo, vejo, recimo, kaj to, mislim, precej dobro. Vejo, kaj so recimo podnebne spremembe, sanje se jim, kaj je medkulturni dialog in podobno. Kar se pa tiče dejan, ne, dejanskih aktov, pač, ki jih sami zlik naredi, pa je treba še dosti narediti. Ne. Tako na osebnem nivoju, kot recimo v dejanju, v politiki, zahtevanju od odločevalcev in podobno. Um, treba je seveda več narediti, zato tudi pač imamo vse organizacije več projektov tudi na več nivojih, recimo Fokus mas bo tudi kasneje z drugimi še govorili, kampanju Big S, ki je bolj recimo na političnem nivoju, zahteva od, pač po slovenskih politikov de, vdejanjanje, pač po celi Evropi tudi se deluje, deluje ta akcija. Konkretno v tem, tudi jaz projektu, pa ja, seveda, opozarjamo na to, da pač bi bilo treba spremeniti vedenje preko različnih orodij in pa se zavedati, da imamo vpliv, ne? da vsak posameznik ima vpliv, tako pri navadah, kot pri zahtevanju na političnem nivoju, kot pri vsakem nakupu, ki ga upravimo in podobno. No? Upamo, da ne bo dovolj verjetno, ampak upamo, da bo pa prispevalo k pozitivni spremembi. Ja? Zavest raste, ampak je pa zelo zaznavno stališče, da ja, mi smo pa itak premajhni, pa nič ne moremo. Ne? Tako naravni posameznika kot države, to je v bistvu zelo pogosto stališče, marsikoga, koga, ki ga vprašamo. Ne? Mi pa hočemo ravno to, ta, ta predsodek, v bistvu stereotip razbit, ne, in pa, pa, pa povdari, da kljub temu, da smo majhna država, da je posameznih izgledek majhne, mravljice v tem svetu, še vedno vpliva. Barbara Umnik v sklopu projekta nomadske šole zastopa zavod Equilib. Nekako vidimo, da podjetja morajo tudi postati odgovorna do okolja, do svojih delavcev, do družbe, v kateri delujejo in za katero naj bi delovali, Uh, in tudi, uh, ne vem, certifikat družini prijaznega podjetja deluje na tem, da se upoštevajo nekako osnovne uh, človekove pravice, uh, osnovna, ne vem, pogoji dela, da so izpolnjeni, da ni preveč delovnih ur, recimo, uh, da imajo ljudje možnosti do, do, do dopusta in tudi, uh, da majo tudi da izkoristijo ta dopust, recimo, Jazaj tukaj uh, prispevek Zavoda Equilib je pač uh, o tem, da pač ciljamo na otroke kot uh, našo ciljno publiko in v tem primeru smo pač pripravili to igrco, uh, da tudi na nek način preverimo koliko ozaveščeni oziroma koliko uh, poznajo otroci uh, o tej tematiki in smo pripravili pač malo na njihovi ravni pač, uh, težka vprašanja in uh, nekako podali možnosti različnih odgovorov in pač, če odgovorijo dobro, če odgovorijo v skladu z nekako vprašanjem, pa tudi lahko napredujejo in iz tega pa vidimo tudi, koliko so izobraženi, izkod dobivajo informacije, koliko dejansko se seduje mogoče družina zraven pri tem ali, uh, ali na nekak način samo mogoče špekulirajo v tistem trenutku glede na vprašanje, Da, da se ful videti no, iz, uh, iz otrok in kako odgovarjajo na vprašanje in kakšne odgovore podajo. In v bistvu se da tudi na tem uh, potem delovati naprej. Glede na to, da dobiš eno informacijo in eno analizo in nekako lahko tudi deluješ potem naprej, da mogoče upeljaš, kaj je več usveščenja ali pa deluješ na tem področju, da bi se otroke tudi še več usveščalo. Ker so nekako uh, prave da na mladih svet stoji in oni bodo tudi enkrat sti odgovorni posamezniki če bo delovali v prit naše družbe in okolja ian Brandt prihaja iz Nemčije in je v sklopu društva Fokus vodja projektov in programa, ki se ukvarja z energijsko učinkovitostjo. I, I arrived in uh, Slovenia a year ago and I, I finished my, my uh, undergraduate studies and then I was looking for a job and I was, uh, or my main focus my studies in environmental economics and supporting instruments for renewable energy, so... Yeah, focus was one option to work for and the yeah i got i uh, yeah, started working for focus then in, in end of march and which uh, and it my work right now covers all also or it covers also most of the topics i was already working on so uh well we were working on several projects i haven't even had it allowed if i already can, <laughs> since they're not even la launched yet i i don't know if i can already talk about it. but there are some uh one project which is about reducing your uh, CO2 emissions uh, for individual for a certain amount so that will will we will launch that soon i am coordinating an energy efficiency program with uh, partner ngos from uh, ukraine uh, Serbia and macedonia uh i work on on several policy issues on i, I used to work on the energy a performance building directive on the eu that was a recasting so i uh, worked on that i uh, right now or i just finished a question about the uh, national energy efficiency action plan i just but finished that and will write a report about that so it, it's quite diverse and i also participate in, in the actions uh, like big ask or any other which are going on i mean i also lived some time in the Czech Republic and comparing it to the Czech Republic uh, Slovenia Slovenia is doing much better uh, i think uh, people are aware of the of the issue i mean everywhere it's you know getting more and more in people's heads uh recycling is pretty big issue here you see all over recycling bins for plastic glass which i which there're not as many in the Czech Republic maybe it changed over the last two years but uh, i think that's we're getting a bigger and bigger issue. For renewables uh, I think the, the legislation is not as strong as it could be, so it doesn't give the right incentives or not, the incentives are not strong enough to, to implement uh, Yeah, renewable energies but Slovenia has a lot of potential and uh, just the political commitment is or it's lacking of political commitment I would say uh, Germany is we have a, a, a green political party already since the I would say mid 70s 80s so I mean they pushed the issue for for quite some years so first quite some decades you so you can already see it, it's already it has a kind of a a disadvantage if you look at, at history or and the green political party and uh, a big issue which is I think it's uh nuclear energy which I think more people in Germany are opposed of than here in Slovenia you don't find too many people who are really against it especially in, in the political area I mean most of the parties are in favor of it so and in Germany you find some parties who are really totally against it I, I think For the future I don't think there is one single uh, solution to it I think it's a, a mixture of, uh, of a bunch of solution. I would definitely I'm definitely in favor of uh, renewable energies. Also outside of the, the European Union the, the Club of Rome they already started 20 years ago talking about uh, huge solar installations in uh, North Africa and with that supplying the whole or that could actually supply the whole european energy need so i mean you still have to look at at this a little careful especially looking at the, the political situation in Northern africa uh, and uh, yeah it it's it's a it's a mix of a lot of things i mean i definitely i don't count nuclear to it uh Since also the costs are just skyrocketing. Um coal, I don't know to, to which extent I'm of course right now the, the the discussion about uh carbon capture and storage it's also it's it's you know questionable since uh scientific research has not been proven that it's that certain that it will give us the security we we demand. Um Yeah, I think wind, big potential. Uh, hydro, I mean, the potential is enormous. Uh, it's, it's definitely solar, more in southern Europe. I mean, if you look at how many uh, solar panels or solar installations are, are in, I think uh, with Denmark and Germany and, and Spain, they're producing probably the m most, or the most exporters from wind vseh vrstva in vseh vrstva in vseh v Evropi so veliko vrstva. Podrobna še informacija o partnerjih v omenjenem projektu in druge informacije v zvezi z ekologijo in sorodnimi vprašanji najdete na naslednjih spletnih straneh. O projektu Nomadske šole lahko pobrskate po spletni strani, V pika, ti si. Zavod ekvii najdete na www.zavodekvilib.si pika pika si. Fokus najdete na www.focus.si pika pika si. Društvo humanitas pa na www.humanitas.si pika humanitas pika si. Pogovor je v celoti dosegljiv na posnetku, ki ga najdete v naši poslušalnici, v arhivu zvočnih posnetkov, torej kje? Na naši matični spletni strani 3-dvojni vee.zufini.net. Sofijini ljubimci za danes zaključujemo. Vabljeni na številne prilike ob boku Svetovnega dneva filozofije, ki ga uradno beležimo jutri. Ob tej priliki bomo zofini na štuku pripravili posebno okroglo mizo z naslovom Harry Potter in vrednote mladih, ki se bo začela ob 18. uri. Na okrogli mizi bodo sodelovali doktorica Liljana Burcar, doktorica Meta Grossman in Andrej Adam. Večer pa bo povezovala Darka Tancer Kajnih, glavna in odgovorna urednica Revije Otrok in knjiga – Vabljeni. Še vedno pa v Vabljeni tudi k obisku Šole politične pismenosti, ki vsako sredo poteka v pekarni. Vse informacije in vsebine, ki bi vas utegnile zanimati, najdete na naši poučni in družbeno kritični internetni strani www.zofini.net. Svoja mnenja o odaji in o naših dejavnostih lahko podate na filozofskem forumu www.trikradvojnive.mislec.net ali pa jih k nam posredujete na naslov zofijini afna yahoo Ponovno nam lahko prisluhnete ob tednu osorej. Srečno! Meine Damen und Herren, messe und gentlemen. Izobraževalno glasbeni, Zofini, ljubimci.